Вандлик клацає режимами на ліхтарику, перемикаючи аж поки лампа починає істерично блимати. А потім ми нарешті полетимо, каже вона, але з лейтенантом Гіршевичем вже не побачимося за жодних обставин, тож дякую за співпрацю Гілелю, настав час прощатися. На цих словах Вандлик наводить мерехтливий ліхтарик мені в лице. Хтось хапає мене за чоло, щоб я не зміг відвернутися. Стійте, я знаю спосіб відрізнити химеру. Ти в нас брехон, лейтенанти, пам'ятаєш? Довіри більше немає. Я несамовито вириваюся. Він, однак, нічого не розповість. Міцніше тримайте, командує Ванлик. Хоч я й замружився, мерехтіння спричиняє знайомий нудотний ефект. «Дайте три години, це стосується моєї доньки. Прошу вас!» «З неї, Гілелю, все буде добре, усе буде добре!» «Щосили, намагаюся відвернутися. Ще кілька секунд, і я відключуся. А вони полетять і заберуть з собою химеру. Навіть гірше. Вони відвезуть на землю душу грибниці, а Ельзі вже ніщо не допоможе». «Вище!» Командує Ванлик, і чиясь рука бере мене за підборіддя, задираючи голову догори. Мерехтіння ліхтаря пробивається крізь повіки і, здається, досягає потилиці, розріджуючи мозок. Я починаю провалюватися кудись, втрачаючи нитку реальності. «Аго!» – лунає за спиною, і я впізнаю Алексів голос. «Та що це ви бісакоєте? «Алексе!» Він моя остання надія. І я вирощу, як різаний. «Убий мене! Застрель мене, друже! Застрель!» Я вже майже не чую власних слів. Я не наче на дні колоця, всередині власного розуму. А світ навколо не більший за світлу пляму десь над головою. Аж раптом хтось грубо штовхає мене. Я мало не падаю і вивалююся з миготливого білого променя. І одразу повертаюся в реальність. Знову бачу, чую і контролюю своє тіло. Могутня Алексова постать загороджує мене від Ванлик. Він легко відштовхує рукави у бік. Хтось падає. «Назад, ідіоти!» – репетує Ванлик. «Він не людина! Не людина!» На Алекса накидаються відразу кілька бійців. Він скидає їх одним рухом плечей, але вже приспіли нові. Ванлик щось викрикує і показує на мене пальцем. Я не чую. Ставши за Алексову спину, висмикую в нього з кобури добрий давній індукційник. На це немає ради. Мій примарний здогад єдине, що залишилося. Якщо помилився, це гаплик. Але якщо цього не зробити, теж клямка. Клацнувши за побіжником, притискаю ствол до скроні. Устигаю спіймати переляканий погляд Вандлик. Спусковий гачок тиснув ривком, аж до болю в пальці. Час помирати і час родитися. Мені часто здається, що тоді я встиг почути постріл. Але це, звісно ж, не так.